Basme în limba română Castelul din adâncul mării Odată, cândva, era o insulă mică, plină de luntrași și pescari, condusă de un rege pe nume Mandrin. Probabil că oamenii din regatul său erau cei mai fericiți oameni din lume. Însă avea un mare inamic. Barca! nu se poate! E prințul din castelul din adâncul mării! Tu ce-l ajută că ne deranjează așa de tare? Repede! Vă sliți spre Da, ah, Se pare că am prins în plasă un pește uriaș! Oh, oh, oh, oh, oh, ce e asta? Oh, oh, Salvați-ne! Iarăși e un monstru de al prințului blestemat din apă! În ultima săptămână, prințul de apă ne-a atacat bărcile de 5 ori înălțimea ta. Înălțimea ta. Încercările noastre de a-l găsi și de a ne lupta cu el au dat grești. Stai liniștit, tată. Eu îl voi găsi și îl voi învinge. Am citit toate cărțile despre magia sa și când voi crește, îi voi răzbuna pe toți oamenii noștri. Da. Micul prinț era atât de hotărât să lupte și să-l învingă pe prințul blestemat din apă, încât prințului din apă a început să-i fie teamă. După câteva zile, micusul prinț era cu barca pe apă. Atunci, prințul din apă a făcut niște valuri atât de mari, încât barca prințului s-a scufundat. Celorlalți băieți le-a permis să înnoate la țăr, dar pe prinț l-a ținut bine și l-a dus în palatul său. Întregul regat a rămas șocat când a auzit că prințul lor a fost răpit. Cu toți erau disperați. Așa va fi de acum înainte? Vom suferi din cauza acelui prinț blestemat din apă, deși nu am făcut nimic? Noi nu l-am încurcat cu nimic. Vrem doar să trăim în pace pe insula noastră frumoasă. De ce ne rănește prințul din apă tot timpul? Oare se teme că prințul va crește și îl va învinge? Deci înseamnă că chiar poate fi învins prințul apei, unchiule? Merlina, cum poți fi atât de optimistă? Cine va ști cum să-l învingă pe prințul acela blestemat din apă? Aș vrea eu să știu. dar liniștit, unchiule. Natura îi ajută tot timpul pe cei care n-au făcut rău nimănui. Și prințul din apă? Nu e chiar atât de rău? Cum poți zice asta, Merlina? După tot ce a făcut? Ei, ei bine, ceea ce a făcut el Ne-a agitat bărcile și ne-a speriat cu monștrii săi Dar nu ne-a rănit niciodată foarte tare Noi, cei de pe insulă Suntem atât de obișnuiți cu apa Încât am putea sta în apă cu orele, ca pești Deci, orice ne-ar face prințul nu mai ne sperie, nu ne rănește Prin urmare, nu ne face cu adevărat rău Sunt sigură că încă și prințul nostru e în siguranță Cred că prințul din apă e doar singurat. Mi-aș dori să-l putem găsi și să putem vorbi cu el Doar Merlin ar putea vedea bine în cineva ca prințul blestemat din apă Într-adevăr, ai o milă fără măsură Înțeleptul regatului s-a închis în peștera sa. Studia toate textele și cărțile magice pentru a găsi o cale prin care să-l învingă pe prințul din apă. Într-un final a găsit răspunsul. A ieșit din peștera sa și, fără să zică nimic nimănui, s-a îndreptat spre casa Merlinei. Înțeleptul a ajuns la Merlina acasă. Tatăl ei, luntrașul Rivan, era acolo. Rivan a rămas uimit când l-a văzut pe înțelept la ușa sa. E însuși înțeleptul! Intrați, domnule! A, cum vă pot ajuta? Vreau să vorbesc cu tine despre fica ta, Merlina. Am nevoie de ea pentru a-l salva pe prințul nostru. Păi, e doar o fetiță, domnule. Cum să găsească ea palatul prințului blestemat din apă când armata regelui n-a reușit? Am studiat legendele prințului din apă foarte mult timp. Prințul trăiește înconjurat de frică și cruzime și avem nevoie de o persoană ca fiica ta pentru a-l învinge. Nu înțeleg! Să te întreb trei lucruri despre fiica ta. În primul rând, a rănit Merlina vreodată pe cineva? N Niciodată! Nu există niciun bărbat, femeie, copil, plantă sau animal care să poată zică că berlina i-a rănit. De fapt, ea crede că prințul din apă nu e rău, ci speriat și singur. Minunat! Întrebarea a doua. Merlina crede în puterea binelui și a speranței? Da, întotdeauna zice că natura îi ajută pe cei care nu fac rău nimănui. De fapt, e convinsă că îl putem recupera pe prințul nostru. Perfect! Și întrebarea a treia. S-a temut vreodată de ceva, Merlina?" Nu cred, fiindcă are încredere în natură și în oameni, nu e frică de nimeni. În plus, ea zice tot timpul adevărul, așa că nu e frică de nimic." Chiam-o aici." Foarte bine, Merlina, Merlina, vin aici, fata mea." O, oh, bună ziua, domnule! Bună ziua, Merlina! Vrei să mergi să-l salvezi pe micul nostru prinț? Domnule, ar fi o onoare! Însă prințul blestemat din apă e în adâncul mării! Dacă prințul din apă chiar voia să ne rănească, o putea face în feluri mult mai groaznice. Eu cred că el e speriat și singur. Și în plus... De ce să fie frică? Cunosc marea, iar creaturile ei sunt prietenele mele! Bun, așa rămâne! Te vei duce și îl vei recupera pe prințul nostru! Sigur, domnule! Dar, dar cum? Asta nu știu, însă după ce tu vei ajunge în apă... Mila, bunătatea și curajul îți vor arăta calea! Așa că a doua zi, întregul regat s-a dus pe plajă, iar Merlina a sărit curajoasă în apă pentru a-l găsi pe micul prinț. În curând, a ajuns la palatul prințului din apă. Prima poartă a palatului era construită din pietre și păzită de doi uriași Aceștia au văzut-o pe Merlina și au oprit-o Cine ești tu? Ce cauți aici? Sunt Merlina și vin din insula de deasupra Am venit ca să-l salvez pe prințul nostru <laughs> Merlina zicea întotdeauna adevărul Însă uriașilor nu le vedea să creadă că regele insulei ar trimit o fetițe pentru a-l salva pe fiul său iubit. Nici nu credeau că fetița ar putea să rănească pe prințul lor din apă, deși armatele regelui n-au reușit, așa că urâși au lăsat-o să treacă. A doua poartă era o bulă uriașă cu apă. Prin ea, Merlina putea vedea palatul. Acesta era făcut din bule pline cu apă, doar că erau aranjate în formă de ziduri, de turnuri și de pilon apărate de poarta bulă. Imediat ce Merlina a atins-o, bulă a înghițit-o. Oricine s-ar fi speriat dacă era înghițit de bulă, dar nu și Merlina. Apa și bulele sunt făcute de natură, iar natura îi ajută pe cei care nu au făcut rău nimănui. Imediat ce Merlina a zis aceste cuvinte cu toată credința și hotărârea, bula din jurul ei a explodat și la fel s-a întâmplat și cu cele care formau palatul. Prințul din apă s-a speriat când a văzut că turnurile și pilonii palatului au explodat. Merlina a notat spre el. Prințul din apă a încercat să fugă. Nu s-a gândit niciodată că palatul său magic va fi distrus și că o fetiță va trece de uriașii săi. Însă, înainte să scape, Merlina l-a strigat cu glas prietenos Prințule din apă, te rog, nu fugi! Putem fi prieteni să știi! Prieteni? Dar nu-ți e frică de mine? <laughs> Acum, cred că ție ți-e frică de mine mai mult Însă, eu știu că nu ești rău Dacă voiai să faci rău cuiva, l-ai fi răni pe prințul nostru tu crezi că nu-s rău? Chiar și după ce le-am făcut oamenilor tăi? Cred că ești doar singur, nu? Vrei niște prieteni Dar cine va fi prieten cu mine? Toți cred că-s rău Vino ah, vină cu mine să vezi lumea frumoasă de deasupra Nimeni de pe insulă nu te va răni, îți promit Nimeni n-a încercat să înțeleagă vreodată de ce mă port așa? Tu ești prima persoană care mi-a arătat bunătate! Vedeți, dacă cineva vă chinuie, probabil se simte singur și nu știe cum să-și facă prieteni. Încercați să vorbiți cu ei, cum a făcut Merlina cu prințul din apă. Și la fel cum Merlina a avut credință că mama natură îi ajută întotdeauna pe cei care nu fac rău nimănui, și a deveni neînfricată, așa să credeți și voi că, dacă faceți bine, bine veți primi. Încercați să înțelegeți de ce cineva se comportă într-un anumit fel, în loc să urâți acea persoană sau să vă fie frică. Lumea are nevoie de oameni înțelegători, nu de oameni care judecă și se ceartă.